Fake news. Hvad er nu det for noget? Ja, oversat betyder det falske nyheder, og øh, det henviser til det fænomen, at internettet og aviser og tv og alle andre medier for den sags skyld er fyldt med falske informationer. Men lad mig lige begynde med venstrepolitikeren Søren pind som mere end nogen andre har brugt Facebook i sit politiske virke. På et tidspunkt havde Søren Pind 42.320 følgere på Facebook, og så lige pludselig meddelte han, at han ville lukke sin profil. Måske fordi han havde indset af, de 42.320 ikke var rigtige venner eller ægte venner, eller bare nogen, der klikkede løs for at være med på Facebook-ræset. Fremover meddelte Søren Pind, vil han bruge mere tid på at skrive artikler og indgå i, kunne man sige, gammeldags debatter og læse nogle flere bøger og foretage sig nogle af de ting, som Facebook ifølge PIN havde blokeret for. Nå, men jeg glemte vist forresten at sige velkommen til denne her podcast om fake news. Det, jeg tager udgangspunkt i nu, er opslaget på abc247.dk, hvor jeg har prøvet at beskrive, begrebet fake news. En af de artikler, jeg henviser til, er en øh, kronik fra Gry Inger Reiter med overskriften Slet Facebook og tag magten i dit liv. Selvom jeg er en ældre herre, tæt på at være gammel, så kan jeg stadigvæk huske, når såkaldte voksne og bedre vidende mennesker reagerede på noget, som jeg synes var helt ok og meget vigtigt. Jeg forestiller mig også, at rigtig mange yngre finder det naturligt at bruge Facebook og nettet på den måde, det nu sker. Alligevel kan jeg ikke lade være med at tænke tilbage på dels min egen Ungdom eller yngre ungdom, eller for den sags skyld min barndom, hvor jeg jo også har stiftet bekendtskab med nye medier. En gang for rigtig, rigtig mange år siden stod jeg i aflagen på Lenevangsskolen på Frederiksberg, mens inspektøren stod på talerstolen og offentliggjorde en kæmpe nyhed for os, vi vil nemlig nu få udleveret en fyldepind. En fyldepind siger måske ikke ret mange mennesker noget, men forestil dig lige, at vi inden fyldepinden skrev med blik på gammeldags vis. Læreren udleverede blækhuse og klatpapir, hvis vi spilte, og så dyppede vi en lille jern spids ned i blikhuset, og så skrev vi op, ned, op, ned, og det kunne sådan set godt se temmelig pænt ud, men besværligt, det var det. Nu havde man så fundet ud af at stoppe den gammeldags metode, og nu fik vi så fyldepinden, hvor blikket var inde i hemstregimsen der, og væk med en, en spids eller en jernpind for så vi kunne skrive nærmest ligesom med pindeskaftet. Egentlig er det en lang historie, men lad mig bare nøjes med at sige, så kom kuglepinden og tuschpinden og mange andre værktøjer, og på det sidste, som jo nu er en 20-30 år baglands, kom computeren, mange holdt faktisk op med at bruge håndskrift. Nu skrev vi alle sammen på tastatur, øh, som var i forbindelse med computeren, og hvor man kunne printe siderne ud. Det var lidt ligesom med en skrivemaskine. Men siden fortsatte udviklingen, og øh, prøv en gang at lukke øjnene, og så forestille dig, at du sidder med din iPhone- og øh, uden noget særligt avanceret tastatur, eller for den sags skyld en, en ikke-iPhone, en gammeldags telefon, hvor man begyndte at, at skrive med tommelfingeren, øh, og på alle mulige kunstfærdige måder kunne få øh, skrevet nogle få linjer. Det var jo egentlig mærkeligt. Hvorfor skulle det nu gå baglæns med kommunikation? Hvorfor skulle vi nu skrive mindre og fylde vores kommunikation med smajledes og alle mulige hemsre gemser, når vi nu faktisk havde et værktøj, nemlig computeren, eller for den sags skyld en tuskpind eller fyldepenn, hvor vi kunne skrive på gammeldags maner, altså egentlige historier, analyser eller beretninger. Nu ser jeg på skærmen begyndelsen af den artikel på abc247.dk, som jeg har kaldt fake news. Nogle mennesker siger, at fake news også er et udtryk for digital informationsforurening. Det er en udfordring ikke bare for medierne, men også for vores demokratiske kultur. Ofte... Når jeg ser tv-avis, kan jeg blive småfarvet, rasende, når jeg hører, hvordan man håndterer øh, information. Hvis der er et eller andet problem, en bille, der generer øh, høsten i Nordjylland, så er skemaet meget klassisk. Man døffer ud til en bonde, der står... En i kameraet og siger, at det er forfærdeligt for mig, fordi min øh, høst går, går helt af pommeren til i år. Og lidt senere, så kommer der en såkaldt ekspert, der meddeler, at, at det er også ganske rigtigt, fordi det er øh, et stort tab for landbruget, der kan dreje sig om mange millioner kroner. Og hvis det rigtigt skal belyses, så finder man også en politiker, som er mere end villig til at sige, at nu vil han sandelig også gøre noget ved det problem. Men det er jo egentlig fake news, at få det til at se ud som om, at den her bilde, som har generet høsten i Nordjylland, er noget særligt. Den har generet høsten med forskellig styrke, måske de sidste tusind år. Og var der måske så nogle ting, der var noget mere væsentlige end naturens luner? Nå, men vi kommer jo ikke udenom det, øh, altså udenom Facebook. Det er opgjort på et tidspunkt, at 3,5 millioner mennesker bruger Facebook, øh, som vel at mærke er, den dominerende formidler af fake news. For hvem som helst kan jo skrive et eller andet øh, dramatisk, eventuelt spændende, morsomt øh, på Facebook, men ingen kontrollerer, om det er sandt, løgn, eller hvad det er. Og hvis det spreder sig til rigtig, rigtig mange mennesker, ja, så ender det næsten altid med, at historien også kommer i tv-avisen, og så tror mange folk, ja, det lyder heldigt, men så tror mange mennesker, at det også er sandt, fordi det nu har spredt sig så meget. Den russiske politiker og stormester i skak, Gary Kasparov, har udtrykt situationens skræmmende klart i et tweet. Ja, det er så også et af de Digitale medier. Han siger, hvis du kan overbevise folk om, at sande nyheder er falske, bliver det lettere at overbevise dem om, at dine falske nyheder er sande. Jeg ved ikke, om det sender nogen chokpølter igennem dit hoved, men mig minder det om en vis Donald Trump, som jo netop gang på gang, bebrejder medierne, når de kommer med kritiske informationer, og meddeler offentligheden, at det slet ikke er sådan, det hænger sammen, men nu skal han nok fortælle, hvad sandheden er. Nu bliver det så lidt kompliceret, for jeg vil jo gerne underbygge det, jeg siger. Du kan godt høre, at jeg forholder mig meget kritisk til de sociale medier, men lad mig for en ordens skyld sige, at jeg storforbruger, af internet og alt det øh, guf, der er øh, på min computer. Men øh, nu har jeg så øh, slået op på en øh, graf, som du også kan slå op på, øh, på abc247.dk. Den ligger under det menupunkt, der ikke overraskende hedder Fake News. På grafen har jeg prøvet at illustrere forskellige veje til information. Du kan enten bevidst søge efter information, som du har brug for. Når du tager fat på den proces, så skal du vælge at vurdere mellem mange muligheder. Så kan du ofte finde informationer, som er udviklet på baggrund af savlige og faktuelle kriterier. Der er også en anden vej. Du kan surfe i informationshavet, egentlig uden at have noget bevidst mål. Når der så dukker information op, så skal du igen vælge mellem mange muligheder. Men de er ikke nødvendigvis udviklet på baggrund af saglighed. De kan også være spontane informationer, som en eller anden tilfældig bedrevidende person har smidt ud på nettet. Ups. Hvad skal man så gøre? For det er jo klart, at de fleste risikerer at blive forvirret eller villigt i dette informationshav. Du kunne muligvis høre, at jeg scrollede lidt på min skærm. Men det gjorde jeg for at komme frem til en anden grafik, jeg har lavet, som prøver at beskrive, hvad det er, der foregår med de elektroniske medier. Der er selvfølgelig et medieinput. Det kan være manipulationer for politikere, usandheder, sandheder for universiteterne, reklamer, narcissisme, virksomhedsorganisationer, der prøver at markedsføre sig selv, og meget andet. Disse informationer kan så nå frem til medierne, Gennem et filter af redaktionel kontrol og faktatjek, eventuelt kildehenvisninger. Men samtidig når de er igennem uden redaktionel kontrol, uden faktatjek osv. Og så er de derude i mediehavet, og du kan støde på dem. Informationerne kan opdeles i tre kategorier fake news, altså falske nyheder, den bedst mulige sandhed, altså nyheder, der er bearbejdet og, og, og forsøgt gjort redelige og ægte, eller absolute sandheder. Det sidste er meget sjældent, selvom man er til at hævde, at det her det er helt garanteret sandt, men det kan det ikke rigtig være. Der vil altid være variationer. Man kunne sige, at det er en absolut sandhed, at menneske ikke kan trække vejret under vand. Men hvem siger, at det er en absolut sandhed? Det er godt nok aldrig sket, men lige pludselig dukker der måske et menneske op, der kan trække vejret under vand. Så røg den absolute sandhed. Nu kan jeg mærke, at jeg har snakket længe nok. Fortsætter jeg, mister du formodentlig koncentrationen, så jeg vil hellere stoppe og opfordre dig til at gå ind på abc247.dk og læse opslaget om fake news. Det vil glæde mig, hvis du også læste historien En eller flere sandheder, som er en beretning fra et møde mellem mig selv og en ven, og en af den palæstinensiske frihedsbevægelses store skikkelser, Gazan Kanafani. Prøv at læse, hvad der skete den dag i Beirut.